103. Revelația lui Ahura Mazda. Omul e liber să aleagă între bine și rău. Zaratustra primește revelația noii religii direct de la Ahura Mazda. acceptând o el imită actul primordial al Domnului, alegerea binelui, și el nu le cere altceva credincioșilor săi. Esențialul reformei zoroastriene constă într-o imitație dei. Omul este stomat să urmeze exemplul lui Ahura Mazda, dar el e liber în alegerea sa. El nu se simte sclavurilor servitorului Dumnezeu, cum se recunosc, de exemplu, credincioșii lui Baruna, al lui Jahve ori ai lui Allah. În Gatas, Ahura asta ocupă primul loc. El e bun și sfânt, spenta. El a creat lumea cu gândul, ceea ce echivalează cu o creație ex nihilo. Zaratustra declară că l-a recunoscut pe Ahura asta prin gândire, că fiind cel din tâi și cel din urmă. Început și sfârșit a toate, Dumnezeu este însoțit de o escortă de ființe divine. Amesa Spenda, Asa, justiția Vohu Manah, gândirea dreaptă, Armaiti, devoțiunea, X Satra, domnia puterea, Haurvatat și Ameretat, integritatea sau sănătatea și nemurirea. Asa se scrie A S A. Vohu Manah se scrie V O H U spațiu Manah. Armaiti se scrie Armaiti. X Satra se scrie X, S, H, A, T, H, R, A. Haurvatat. Se scrie H, A, U, R, V, A, T, A, T. Ameretat. Se scrie A, M, E, R, E, T, A, cu bară deasupra T. Nota 5. Aceste entități sau arhangel, cum au fost numiți, sunt în legătură cu anumite elemente cosmice. Foc, metal, pământ, etc. Închei Nota. Zaratustra invocă și exaltă aceste entități care le însoțesc pe Ahura Mazda, precum în următoarea gata. Citez. Doamne, înțeleptul la puternic, devoțiune, dreptate care faci să prospere viața, gândire dreaptă, Doamne, ascultați-mă, miluiți-mă când va veni răsplata fiecăruia. Închei citatul. Ahura Mazda este tatăl mai multor entități, Asa, Vohumanah, Armaiti, precum și a unuia din cele două spirite gemene, Spenta, Mainyu. Spiritul binefăcător. Spenta Mainio se scrie. Spenta, spațiu, M-A-I-N-Y-U. Dar acest lucru presupune că el a dat naștere și celuilalt altă geamă. Angra Mainiu, Spiritul distrugător. La început se spune într-o celebră gata. Iașuna 30. Aceste două spirite au ales unul binele și viața, celălalt răul și moarta. Spenta Mainiu îi declară spiritului destrugător la începutul existenței. Citez, nici gândurile, nici doctrinele, nici puterile gândirii noastre, nici alegerea, nici cuvintele, nici faptele noastre, nici cugetele, nici sufletele noastre nu pot cădea la învoială. Închei citatul. Iașna 45, 2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 Pe scurt, binele și răul, sfântul și demonul, distructiv purce de la Huramasta, dar întrucât Angra Mainiu și-a ales el însuși modul de a fi, vocația sa malefică, domnul înțelept nu poate fi considerat drept responsabil de apariția răului.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 În diferite sisteme mitico-rituale de bipartiții și polarități, de alternanțe și dualități, diade antitetice și coincidența opositorum, sisteme care exprimă totodată ritmurile cosmice și aspectele negative ale realității în primul rând existența răului. Dar Zaratustrea conferă o nouă semnificație religioasă și morală acestei probleme imemoriale.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 O întreagă parte a tradiției religioase naționale ariene este refuzată. Zaratustra îl numără printre păcătoșii Ima pe fiul lui Viva care pentru a măguli poporul nostru l-a îndemnat să mănânce carne de bou. Ima se scrie Y-I-M-A. Viva Hwand se scrie V-I-V-A-H-V-A-N-T. În plus, cum am văzut, profetul îl întreabă pe Ahurama asta când îi va zdrobi pe aceea care practică sacrificiul Haoma.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 Cei dreți vor fi admiși în paradis în casa cântecului. Cât privește păcătoșii, ei vor rămâne pentru totdeauna oaspeții casei răului. Iasna 46, 11 Jumul către lumea de dincolo trece pe podul Cinvat și acolo are loc alegerea dreților și a păcătoșilor. Zaratustra însuși anunță fatidica trecere când îi va conduce pe aceia care l-au adorat pe Ahura Mazda. Citezi. Cu ei la oaltă voi trece podul celui care alege. Închei citatul. Iasna 46.10